واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد انتا ما سي داخل pembahasan حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda la adwa wa la tiyaratah wa la hamatah wa la safar hadis yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan telah kita jelaskan pada pembahasan yang akhir makna dari safar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 mereka berkeyakinan tentang suatu bulan tertentu, apakah bulan Rajab ataukah bulan yang lainnya atau kami yakini tanggal tertentu adalah tanggal yang sial dan seterusnya, maka yang demikian ini akwal termasuk di dalam apa-apa yang telah dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zada muslimun ditambah dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa la dan tidak ada istilah nau yang dimaksud akan datang nanti penjelasannya al-istisqa bil anwa yang dimaksud dengan nau adalah manazilul qamar kedudukan-kedudukan bulan lalu kemudian dengan kedudukan bulan tersebut ya menyatakan turunnya hujan dengan Disebabkan karena keadaan bulan demikian. Inilah yang dikafirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda yang akan kita sebutkan nanti. Asbaha min ibadi mukminun bawa kafir. Bahawa di kalangan para hambaku ada yang beriman kepada aku dan ada pula yang kafir. Adapun yang kafir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang mengatakan mutirna binawi wa wakeda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 Hah, hantu hmm. atau apa lagi, Irwan? Gedrua itu apa itu? Hah? Gendroa, ya. Ini dari jenis-jenis -jen juga. Nah, atau kuntilanak, ya. Nah, atau apa lagi? Ya. Nah, kalau di Sulawesi ah, popok. Ada istilah popok ada juga parakan. Hmm. Nah. Ya, tapi mereka mengatakan bahawa itu manusia pada asalnya, yang jadi-jadian. Wallahu an. Wal hasil al-ghilan atau gul dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis-hadis yang lain menetapkan adanya al-ghilan itu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 iza taghawwalat alghilan fabadir bilada apabila bermunculan para ghilan maka hendaklah kalian mempercepat dengan mengumandangkan azan yaitu usir kejahatan dari alghilan tersebut dengan zikrullah berdzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang lain walhasil hasil demikian ini menunjukkan adanya al ghilan sehingga yang dinafikan yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan beliau wal ghul yaitu tidak ada al ghul ataukah al ghilan yang memudaratkan kita. Nah, yang menyesatkan dari jalan, yang menakut-nakuti, ya, yang berubah-ubah. Nah, dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan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 Kemudian merasa takut dengan adanya al-ghilan ya dengan adanya makhluk-makhluk dari kalangan jin yang menyebabkan seorang dia ya, takut terhadapnya lalu kemudian dikhawatirkan pula dengan ketakutan itu akan menjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan wala huma ananasin qala dan diruatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik berkata Wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam. La adwa. Tidak ada adwa. Tidak ada penyakit. Menular. Dan telah kita jelaskan pendapat yang rajah dalam permasalahan ini. Hmm. Wa la Tidak ada pula tatayyur. Wa yujibuni alfa'lu.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 Bersikap optimis, husnudzan terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang demikian inilah yang dikehendaki. Oleh karena itu, Ibn Al-Qayyum rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Laisa fil ijabi bil fa'li wa mahabbati syai'un min ash-shirki. Bal dhalika ibanatun an muqtaza at-tabi'ati wa mujabil fitrah al-insaniyah al tamilu ila ma'i waafiqaha wa yula'imuha.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 dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai suara yang indah ketika dia membaca Al-Qur'an Karim atau katakanlah dia mengumandangkan azan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimaknya wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa makarim al dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai akhlak yang mulia ya dan pribadi-pribadi yang mulia wa bil jumlah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 Maka beliau meminta diantara para sahabat untuk memerah susu onda tersebut. Maka setiap disebutkan namanya menyebabkan Rasulullah s.a.w. tidak menyukai namanya. Nah, namanya murrah, pahit dan seterusnya. Maka Rasulullah s.a.w. tidak menyenangi. Maka tak ada seorang yang bernama, yang namanya bagus. Lalu kemudian Rasulullah s.a.w. menganjurkan dia untuk dialah yang memerah susu. Demikian pula yang telah kita sebutkan dari asar Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam Al-Muatta. Qalu lalukumudin, para sahabat bertanya, wa Wabal fa'lu, apakah yang dimaksud dengan al-fa'l? Qala al-kalimat al yaitu al kalimah al-tayyibah. Nah, bahawa demikian ini disenangi oleh Rasulullah alaihi wasallam. Zikrullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Azza wajalla. Wa li Abi Dawud da bisanadin sahihin An Uqbah Amirin qala dan dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih namun pentahke kitab ini mengatakan hadis ini dhaif dan dida'ifkan oleh Al Albani rahimahullahu taala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 Wan ibni Mas'ud marfou'an dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu' Yakni bahawa ini adalah sada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam tahqiq kitab ini bahawa Al syaikh Al Albani rahimahullah Mensahihkan hadis ini. Nama kecuali tambahan ada tambahan yang akan kita sebutkan. Ini tambahan mudraj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 rawahu Abu Dawud wa tirmidhi wa sahahahu telah diruatkan oleh Abu Dawud dan tirmidhi dan beliau mensahihkan wa ja'ala akhirahu min kawli ibni Mas'ud nah. dan beliau menjadikan akhir dari perkataan ini iaitu wama minna illa dan seterusnya ini termasuk dari perkataannya Abdullah bin Mas'ud wali Ahmad min hadith ibni amri dan diruatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadith Abdullah bin Amr. Nah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala bersabda, "Man raddat huttiyaratu an hajatihi faqad asyraka." Barang siapa yang dengan tatayur itu menolaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan,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 Ya kan karena di dalamnya terkandung, seakan-akan di sana ada yang memiliki kekuatan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan di sana ada yang bisa melakukan taser, filkawun selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya yang dilihat suatu tersebut, nah atau keadaannya yang dia dengar misalnya, dengan itu dia mengkhawatirkan terjadi sesuatu. Eh ya, disebabkan karena apa yang dia ketahui tersebut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 an taqul handala kalian mengatakan Allahumma la khaira illa khairuka wa la illa tayruk wa ilaha ghairuk ya allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari nah al khairu min allah biadillah subhanahu wa ta'ala nah bahkan al khairu wasyarru min allah kebaikan dan keburukan dari allah subhanahu wa ta'ala hanya saja ketika terjadi keburukan, maka jangan disandarkan kepada Allah. Nah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ما أصابك من حسنة Allah. الله ومن أصابك من سيئة فمن نفسك Apa yang kalian kerjakan, apa yang menimpa kamu dari kebaikan, itu dari datangnya dari Allah. Dan apa yang menimpamu dari kejelekan, itu disebabkan karena diri kamu sendiri.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 Wahdah Allah. Hanya saja dalam hal menisbahkan kejahatan, minbaritaadub ma Allah. Kita ingin beradab bersama Allah, jangan kita nisbahkan kepada Allah. Ashsharro leisailech. Bahwa kejahatan itu tidaklah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Subhanallah. Di antara yang menunjukkan balaghah dalam Al Quran Kerim keindahan bahasa Al Quran, ayat-ayat yang seperti ini keadaannya.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 Allah subhanahu wa ta'ala. iya kan? Tapi Ibrahim tidak mengatakan, Wa iza amradani. Atau, Wa iza ja'alani maridhan. Ibrahim tidak menyatakan demikian. Apabila Allah menjadikanku sakit. Tidak kan? Tapi beliau mengatakan, Wa iza maridhan. Kalau aku sakit, Dia tidak disbahkan kejelekan pada Allah. Namun ketika kebaikan, Syifa, Kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala, Yang,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 lima sakine amalon fil bahr kemudian apa ha fa aradtu an aibah dan aku pun ingin merusaknya iya kan merusak kejelekan iya kan beliau nisbahkan pada siapa pada diri beliau sendiri aradtu aku ingin ya an aibaha aib merusaknya ketika negatif dinisbahkan pada khadir al-sirah Wa amma al abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiquhuma tubiyana al fa aradna iya kan ayubdila huma khairan min sakatan waqara bihim fa aradna kami menghendaki apa yang beliau lakukan terhadap anak itu beliau bunuh iya kan dan pembunuhan adalah negatif nah maka beliau nisbahkan pada diri beliau fa'aradna tapi ketika dalam hal kebaikan hmm wa amma ada akhwan wa amma aljidaru fakana liwalamain yatimain fil madinah wa kana abuhu wa tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma fa arada subhanallah Fa'ara dan Rob buka ayah beluga Ashuddah huma wa ista kerja karena positif kebaikan maka dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala ini termasuk asrar Al Quran Kerim dan balaghah Al Quran Al Kerim. Namp. Maka hendaklah kamu mengatakan Allahumma la khair illa khairu, walla ta'iru illa ta'iru. Tidak ada ta'ir. Kecuali dengan takdirmu Ketetapanmu Tidak ada ketetapan Kecuali takdirmu Nah Ya Ada sebagian orang yang jahil Yang bodoh dalam menerjemahkan Walataira illa tayru Diterjemahkan apa ya kawan Dan tidak ada Apa Nah Atiyara itu dikasih bab Bab kemanuan hmm? Nah tidak mengerti apa itu tatayyur. at -tiyarah. Nah. Tidak ada burung kecuali burungmu. <laughs> nah, Ya. Yeah. Yeah. Diterima katulah. Tidak ada burung kecuali burungmu. Okay. Nah. Ya. Yeah. Padahal tatayyur. Yang dimaksud at-tiyarah. Ya. Yani. Wa la ilaha gairuk. Nah. Yeah. Dan. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kecuali engkau. Naam. Walahu min hadithil fadl. Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Dan juga. Lahu. Li Ahmad. Maksudnya. Talibra Imam Ahmad. Dari hadits al-fadl ibnu Abbas. radhiyallahu anhu. Namun hadithin disebutkan. Katanya baish. Ya. Sebutkan siapa yang namun Al Albani r.a. menyahihkan. Nampak, ya? Dia sebutkan bahawa, terus dia sebutkan di bawahnya disahihkan oleh Al Albani r.a. Nampak, Abdullah binul Ahi ah ini perau yang lemah.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 Abdullah bin Lahy secara mutlak. Ya, sebelum terbakar rumahnya dan setelah terbakar rumahnya dia asalnya dhaif. Nah, wallahu a'lamu bissawab wal hasan disebutkan di sini bahwa Al Albani mensahihkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu tiyaratu ma amdaka aw raddaka." Sesungguhnya tiara itu ya, adalah yang menyebabkan kamu melakukannya ataukah yang menahan kamu untuk melakukannya. Yakni Apabila dengan sesuatu itu, ya dia optimis, dia untuk mengerjakan, maka dia kerjakan. Maka dengan sesuatu yang dia lihat atau kan dia dengar tersebut menyebabkan dia tidak mengerjakan sesuatu tersebut, maka dia pun tidak mengerjakannya. Nah, ya dan sebagian para ulama seperti Syekh Salim Fauzan, Rahimahullah, beliau juga menyebutkan bahwa uh, terkadang tatoir itu muncul walaupun dia tidak membatalkan perbuatannya, dia melakukan perbuatan tersebut. Dia lakukan perbuatannya, akan tapi dalam hatinya masih tinggal ada pengaruh dari tatayur tersebut ya, sehingga menimbulkan adhaaf, kelemahan, was-was dan seterusnya. Oleh karena itu hadis yang tadi yang kita sebutkan ini adalah resep yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan